بسم اللہ الرحمن الرحیم باب جواز قول المریض باب دی پا بیان د جواز دی قول دی بیمار کې آنا وجعون ایو ایز بیماری امال درد دی او شدید الوجعی سخ درد دی تپ شکایت کین نه سي سر مې سخوږي رملا مې سخت خوږي او موعوكن يا ذ تبني ولهم يدا او وار اسا اي زما سره سر مې خوږي ونحو ذلک وديغنتي وبيان انه لا کراهه في ذلك بيان دي چې دي کې س کراهت نشته اذا لم يكن على التشخطه چ دا نوې د ناراضګۍ پر نیت و ازهار الجزع او دا نشته د جز فز اظهار کې ان ابن مشهود رضی الله تعالی عنه قال د فرمای دخلت على النبي صلى الله عليه واله وسلم ور نه شو په نهبي کري ملی هصللاات اوسلام وه یو عکوو او د غی طبوه عله طببه لګېدلې و پهمه سستوه نوما مڅکو پهلهسبانې دی بدن مبارک فقلته ان کالت عکوکن شدیددن معستاسو خو طببه د تبا ف قاله اجل دله هبي فرماله اننی عکووکه معو اکو رجلانې من کوم مابانې داسې تبره وې چې لکه تاسوو کې په دو کسانو چې کم طب د پې غمبرانو اجر لوي دی نو تلیفم ډیر وي یا م وان صاد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال جاني ده فرمای راغلو مات رسول الله صلى الله عليه وعذني تپوشيكولو زمام وجع ذ وجدت بما ري و درد نشتد بي چه شخص شاو په ما باندې فقلت نما ورت فرمایل بلغ بما ترى ار اسید الی د پما باندې بیماری او درد ها حبیب چتا سوی ګورای وان ذو مالن زخاون د مالم ولای رثونی الله ابنتی او زمان می راس نودی مگر یو لورمدا و ذکر الحدیث او حدیث ټول ذکر کو چو ګتیر شویل متفقون علیه وان القاسم ابن محمد قال قلت ده فرمای ما ویلی عائشی بی بی رضی اللہ تعالی نا. قالت قالت ده فرمای ویلی عائشی بی بی رضی اللہ عنها و الراس سر مبارک خوجید وی ائے سر ازما نبی رسول بل انا و را و راسا بلکه زمو عام زمعصر خوږي ایک داد شکایت او د جزف حظ د وجه نه ني او دا الله د تقدير پر فيه سلي ناراض ني نو دلي فريات کول جايز دي يا پدي فرياد او زاري سرخ پر عجزه او کمزوري الله تم خلکه یا الله بیماری استاد طرف نه و ان عام دیو صحتم نذا درستو جیز دی رواه البخاری